Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm să vorbim despre rugăciune. Sfântul Ioan Scăraru ne spune că rugăciunea, după calitatea ei, este dor arzător și unire a omului cu Dumnezeu, iar după lucrare menține lumea în existență să nu se destrame din pricina multelor păcate. Este maica lacrimilor, lăsarea și iertarea păcatelor, Podul care eliberează pe om de ispite și de primejnii, Peretele care împiedică necazurile și zdrobește războaiele patimilor, Lucru ceresc și hrană a tuturor îngerilor și sfinților, Negreită bucurie a drepților, lucrare neîncetată, hrană a sufletului, Luminare a minții secure care taie deznădejdea, Bogăția monahilor, comoara pusnicilor, micșorare și nimicire a mâniei, o care arată sporirea celui ce se roagă, arătare a măsurii virtuților sufletești, aducătoare aminte a fericirii și a darurilor care vor fi date iubiților slujitori ai lui Dumnezeu. Evangrie monahul la rândul lui spune că rugăciunea este convorbire a minții cu Dumnezeu, o draslă a blândeții, rodul bucuriei și a mulțumirii, izgonire a întristării și a neputinței, înălțare a minții la Dumnezeu. Din cele spuse până acum, putem ști ce este rugăciunea. Felurile ei, după lucrare, sunt următoarele. Rugăciunea buzelor, rugăciunea minții, rugăciunea minții din inimă, rugăciunea inimii sau care se mișcă de la sine, rugăciunea fără imagini, rugăciunea curată, rugăciunea duhovnicească, adică rugăciunea care trece dincolo de marginile conștiinței, iar felul al optelea de rugăciune, Sfântul Isaac Sirul, nu-l numește rugăciune, ci vedere duhovnicească despre care auzim, vorbind pe Sfântul Apostol Pavel, când se referă la răpirea lui la al treilea cer. Vorbind despre felurile rugăciunii după lucrarea lor, trebuie să înțelegem că nu putem despărți un fel de altul. Deci trecerea de la un fel la altul se face pe nesimțite, organic, așa cum un prunc devine cu timpul copil, apoi tânăr, mai apoi bătrân, și așa mai departe. Fără să știe omul în ce an anume a trecut prin toate aceste vârste. Primul fel de rugăciune. Rugăciunea buzelor, putem să-l numim începutul rugăciunii, deoarece încă nu a fost înțeles de minte. Este cel mai de jos fel de rugăciune, sau mai bine, cum zice Sfântul Grigore de Nisa, aceasta este cea mai îndepărtată formă de rugăciune. Oricum și aceasta se numește rugăciune și are temeiuri scripturistice. Dacă... Însă noi ne-am mulțumit să rămânem toată viața noastră numai la acest fel de rugăciune, atunci înseamnă că ne-am hotărât să rămânem la stadiul cel mai de jos al rugăciunii. Iar Sfinții Părinți, având în vedere neputința celor care nu intră în viața călugărească, le rânduiesc, paralel cu lucrarea poruncilor lui Dumnezeu, să ia parte la slujba psalmilor, canoanelor și la troparile în slava lui Dumnezeu în biserică și la rânduielile ei. Dar trebuie să înțelegem că acest fel de rugăciune, adică exterioară, este îngăduită de Sfinții Părinți numai pentru un timp, din cauza neputinței și a stării noastre duhovnicești, pruncești, pentru ca apoi, cu această rânduială, să înaintăm încet, încet, pentru a trece la treapta lucrării minții, și să nu rămânem până la sfârșit la rugăciunea care se face doar în afară. Sântul Grigorie Sinaitul zice, Ce este mai copiloros decât faptul că noi, rostind cu gura cuvinte exterioare de rugăciune, ne înșelăm în plăcuta plăcerei ce ne-o facem despre noi înșine, lăudându-ne cu cantitatea și hrănindu-ne cu acest fariseism din afară. Sfântul Macarie Egipteanul, ferindu-ne de acest fel de rugăciune pruncească și arătându-ne stadiul acestui fel de lucrare, zice, După felul vieții noastre și rugăciunea noastră să fie îngerească, iar nu trupească, ca să nu zicem idolatră, Deoarece, continuă Grigore Sinaitul, dacă ne este îngăduit să ne rugăm cu glasul pentru lenea și neștiința noastră, aceasta s-a făcut cu scopul de a ne înălța la adevărata rugăciune.